ايها المسلمون وصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى ان للمتقين مفازا ندعوكم واسلامنا نكوسيني pamoja na kuiusia kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake na hii ndiyo tafsiri rahisi ya uchamu na kama tukiishi katika hali hii basi tutafaulu maisha yetu ya hapa duniani yatakuwa ni maisha ya utukufu na akhera Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwapa sehemu ya kufuzu wa cha Mungu akasema katika Qur'ani inna lilmuttaqina mafaza kwa hakika watapata wa cha Mungu sehemu ya kufuzu ayuha sallallahu alayhi wa sallam baada ya kupita kipindi kirefu bila ya kuwepo na utume akamleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuja kutufundisha sisi dini hii ya kiislam. akamleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuja kutufundisha mfumo wa maisha ambao yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala anauridhia. Na Mtume sallallahu Alaihi wasallam akalitekeleza jukumu lake lile kwa ukamilifu. Akalitekeleza jukumu lake kwa uaminifu bila ya kuficha kitu, bila ya kuwabahili, katika ujumbe aliopewa au Akaliziba pengo la itikadi kwa kutufundisha itikadi sahihi tunayotakiwa sisi kuitakidi kumhusimu Mola wetu Subhana wa Taala kuhusu malaika na vitu vingine vya kimsingi vya kiitikadi. Akaliziba pengo la ibada kwa kutufundisha ibada mbalimbali mbali. kwa kuwa sisi tumeumbwa tukiwa ni waja asili ya kuabudu inayonayo kwa sababu sisi tumeumbwa na ni waja sisi watumwa akatufundisha ibada mbalimbali mbali ambazo tuzielekeze ibada hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotufundisha mambo yanayohusu muamala labda ya kibiashara utafutaji wa mali zipi njia za halali zipi njia za haramu utumiaji wa hiyo mali zipi njia za halali zipi njia za haramu akatufundisha muamala wa kifamilia kwa amiliana sisi na wake na watoto na wazazi au wanawake kuamiliana na waume zao, wazazi wao, watoto wao kuamiliana na jamii. Akatufundisha kila ambalo sisi tunalihitaji katika maisha yetu. Hakuna alichokiacha. Akatuletea sheria ambayo inafaa kwa kila watu na kila zama inafaa, haina shida. Baada ya kufanya kazi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia wa taraktukum 'ala al Lailuha ka la yazihu 'anha illa halik cheni ninyi katika uwanja mweupe usiku wake ni kama mchana wake hapotei katika uwanja huo isipokuwa yule aliandikiwa kuangamia Hatapotea mtu kwa sababu kuna kiza haoni au kuna ukungu au kuna anatatizika na mambo mambo yaupeupe kabisa atapotea kwa sababu ameshaandikiwa kupotea huyo lakini njia ni nyeupe usiku ni kama mchana sijui mchana utakuwaje kadhalika kabla ya kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia maneno حديث يميポケمم احمد في مسند والامام الطبراني والبيهقي وصححه العلامه الالباني حديث قاله صحابي جليل تميم بن اوس الداري اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار Nimemmsikia Mtume SAW akisema Huu Uislamu utafika sehemu ambapo umefika usiku na mchana Kama kuna sehemu usiku umefika na mchana umefika basi uislamu huko utafika Ni bishara ya kwamba Uislamu utafika kila sehemu katika hii ardhi lakini mtume sallallahu alaihi wasallam paka anafariki uislamu ulikuwa haujaenea katika maeneo mengi ya ulimwengu arab, ulikuwa uko katika jazira ya arab dara sehemu za yaman uislamu uliingia mapema kwa sababu mtume alipeleka wajumbe na wakamkubali akawaombea dua na sehemu nyingine bali hata sehemu za nchi za uarabuni hizi za sasa nyingine hata hukaujafika sehemu za Misri yingewe haujafika wakati mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaondoka ulifika sehemu za Habashi kwa sababu waislamu walihama katika hijira yao ile ya mwanzo lakini kazi wa islamu, ya kuueneza uislamu baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam iliendelea kazi aliyoiasisi ya kuueneza uislamu wa iliendelea kwa kasi. Kazi ya kuendeleza Uislamu haikusimama. Kwa nini? Kwa sababu wale wanafunzi alioaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam walitekeleza wajibu wao ipasavyo katika kuendeleza na kueneza Uislamu. Haukurudi yuma ukaenea kwa kasi sana. Kizazi alichokiandaa kwa muda wa takriban miaka ishirini na tatu kiliifanya kazi hiyo kwa kasi kubwa sana. Waliutekeleza wajibu wao. Na hili ndiyo jambo nataka kuwakumbusha katika mazungumzo yetu ya leo. Wajibu wetu sisi juu ya dini ya Kiislamu. Sisi tuna wajib juu ya dini ya Kiislamu. Tuna wajib juu yetu sisi wenyewe. Tuna wajibu juu ya familia zetu kadhalika tuna wajibu juu ya dini ya Kiislamu Ukiisoma Qurani ziko aya nyingi Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuhusu wajibu wetu sisi juu ya mambo mbalimbali mbali, kwa mgawanyo wa makundi yetu kila muislam mwanamke mwanaume mrefu mfupi ana ilmu hana ilmu ana uwezo hana uwezo ana wajibu wa kutekeleza juu ya uislamu ukiisoma qur'ani kuna aya nyingi zinatuelezea kuhusu wajibu mimi nitawatajia chache kwa kuwakumbusha katika suratu at-a'raf aya ya allah anasema falanasalanna nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna kwa hakika pasi sina shaka yoyote neno hili la mwanzo linamsisitizo mwanzo wa neno na mwisho wa neno kwa hakika pasi na shaka yoyote tutawauliza waliopelekewa ujumbe na tutawauliza wajumbe tutaulizwa sasa lazima ujue utaulizwa nini na kama hujui utaulizwa nini unlitakiwa kuwaulize wanaojua bwana katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika tutawauliza waliopelekewa ujumbe tutawauliza hapana shaka tutaulizwa nini halafu ujue hayo ambayo sisi tutaulizwa sio ukafika tunaulizwa we hujui na kama hujui kwamba Allah subhanahu huwa ta'ala anasema tutaulizwa basi hilo ni tatizo jingine kubwa sasa ina maana kwanza una tatizo la kutojua la kutotekeleza wajibu wako wa kujua kabla ya kutekeleza huo wajibu uliwaambiwa ujue kwa sababu kuijua Qur'ani kama ujumbe ni jambo pekee la kiwajib kabisa lazima kila Muislamu ajue ujumbe wa Qur'ani Aya ya kwanza aya nyingine katika suratu Az-Zukhruf aya 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa innahu la laka wa liqaumika tusalun Na hakika hiyo Qur'ani ni dhikri kwako wewe Muhammad katalika la zikri kwa watu wako na mtakwenda kuulizwa aya nyingine katika sura tul haj aya ya mwisho kabisa allah subhanahu wa ta'ala anasema wajahidu fillahi haqqo jihadihi huwa jihadakum wama ja'ala alaykum fid-din min haraj lillati abikum ibrahim huwa samakum almuslimina min shahidan alaykum wa takunu shuhadaa'a 'alan nas salata wa atuz zakata wa atasimu billah wajahidu fillahi haqqo jihad fanyeni juhudi kwa ajili ya njia ya Allah ukweli wa kufanya juhudi ukweli wa jihad ai jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa jihad huwa jitabaku Allah ame amekuchaguene amekutoeeni kama jua alaikum fi din min haraj na nahakukujalieni hakukuwekeni uzito katika mambo ya dini hili ni nyepesi min la ibrahim hii ndiyo mile ya baba yetu ibrahim huwa sammakumul muslimina min kablu wa fi hadha ye allah ndiyo amekuiteni nyinyi kwa ni waislam katika kabla ya vitabu vingine na katika hii qurani ili mtume aweshahidi kwenu na nyinyi muwe shahidi juu ya watu kisha akayataja baadhi ya majukumu, baadhi ya wajibu, simamishieni sala toeni zaka na shikama na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo Allah sima kufanya juhudi katika njia ya Allah. ukweli wa kufanya juhudi. Wajibu huu ili njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ikaembeni. Aya nyingine katika sura tusaf. Allah asema ya ayuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin تنجوا من عذاب الالم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون أيها المؤمنين جئني kujulisheni biishara ambayo takuokoeni na adhabu kali mu'minini Allah subhanahu wa ta'ala nampigeni jihad katika njia kwa mali zenu na nafsi zenu jambo hilo ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnafahamu wajib wa kutekeleza huo aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu ali Imran wal minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa miongoni mwenu nyinyi kundi umma ambao utalingania katika khair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 ولا معطي لما منعت ولا ينفعك الجد منك الجد والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ايهينين الله سبحانه وتعالى اناسمها في الحديد امنوا بالله ورسوله Aaminu billahi wa rasulihi wa anfiqoo mimma ja'alakum mustakhlafina fi Mu'minini Allah na mtume wake na tueni katika zile mali ambazo Allah amekufanyeni nyingi kuwa ndio angaalizi wako Mustakhlaf ni mtu ambaye umefa, umepewa kazi badala ya mtu mwingine Maiakhlifu ghairuhum wa yanudhu an Almustakhlifu man yaqlufu ghayruhu wayanubu anhu kama anavosema Imam Al-Qurtubi Allah nasema muaminini Allah subhanahu wa ta'ala namtoe katika yale ambayo amekufanyeni nyinyi ni waangalizi wako amekupa wewe wewe ndio badala ya kutoa yeye moja moja amekupa wewe sasa wewe ndio muangalizi wa kufanya hiyo kazi Ayuhan nas sisi waislamu kwa mgawanyo wa nafasi zetu tuna juu ya dini yetu ya Kiislamu wana wachuoni, kwa mfano wao wana wajibu wa kimsingi wa kutekeleza kwanza Mtume swalla alayhi wanawachuoni anasema wana wachuoni, Ndiyo warithi wa mitume kwa maana ya kuwafundisha watu dini kuwaongoza watu katika kheri kuwakataza watu katika mabaya wana wachuo wana nafasi kubwa ya kuihami dini ya Kiislamu na kuendeleza mambo ya dini ya Kiislamu kwa kuandika na kukataa yale ambayo yamefanywa kimakosa hili la makosa waspoutekeleza wanawachuoni wajibu wao huo Patakuwa pana mapungufu makubwa katika kuendeleza dini ya Kiislamu Kadhalika wanafunzi wana wajibu wa kuutekeleza juu ya dini hii ya Kiislamu Wajibu wao wa kwanza ni kujifunza dini kwa sababu dini ya Kiislamu imerithiwa katika vifua vya watu lazima waisome wafungue vitabu waisome dini waijue dini ili wale watangulizi wao wakiondoka wao ndo wanakaa nafasi zao maimamu wanaoswalisha wataondoka lazima wapatikane maimamu wengine mashehe maulama wataondoka watakuja watu wengine hivyo ndivyo ilmu inaporidhiwa kwa hiyo wanafunzi wana wajibu wa kusoma kisawa sawa kuihifadhi dini bila kuangalia uzito kuna changamoto watazipata katika kusoma hiyo ilmu yenyewe nzito si kwamba njia za kuipata Allah asema ina sanulqi alaika awlan thqila kwa hakika sisi tutaweka juu yako neno zito yifuza ilmu yenyewe kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi mambo ya ilmu, ukayajua mambo hiyo nji yenyewe hiyo ni nzito. sikwambie ukapata changamoto, mwalimu akakuchapa, ukapata changamoto, ukaifuata ilmu mbali, ukapata changamoto, huna kopia kutoa kitabu, huna pesa, shida, wengine wanaacha wajibu wao huo kwa kuolewa wengine sisi tunasoma pale watu wa watu angali, watu na magari yao watu sitaki bwana ninyo kwenda kufanya biashara na mimi alikuwa na uwezo mkubwa kuifadhili kweli akaingia kwenye, kwenye biashara kwa watu wengi kwenye biashara wakapata kupata yake jambo limekwisha kama alikuwa ni mtu ana kipaji kimekwisha kwa sababu hakuvumilia katika kutekeleza wajibu wake na to mifano tu ya makundi mbalimbali kwa nafasi zetu. Kuna watu wana uwezo wa kimali. Allah amewapa fedha nyingi. Nao wana wajibu wa kutekeleza juu ya dini ya Kiislam wazitowe mali zao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wasifanye ubakhili. Tena wazitowe kwa kuangalia sehemu palipo na maslahi. Watu wana mali wanazipeleka sehemu ambapo hakuna matunda kuna natija ni watu wakiwa katika mambo haya ya dini hawafanyi kama wanapokuwa katika biashara zao mtu anataka kufungua biashara ana mambo mengi ataita wataalamu hebu teka kufungua biashara hebu hebu niangalie bwana mimi nataka kufungua biashara yangu nitapata faida hapa nitaka kuweka pesa hapa akafanya feasibility study akaandikiwa jikaratasi kubwa akaletewa pale bana masoko yatakuwa hivi hapa bwana ukifanya tu risk assessment isiku kitu gani yote katafutio hapo akaona ha hii ni ingia au nisiingie akiona na maslahi anaingia haina maslahi haingii lakini kwenye mambo ya dini mtu anaweza akachukua fedha nyingi akazipeleka sehemu hakufanya hizo assessment akazitupa tu likajengwa gorofa hali ya yoyote, yote bilioni ya pesa amelipotea hakuna faida na kuna sehemu anazihitaji ni matunda sana wenye mali lazima watoe mali zao katika dini ya Allah wala hakuna kuchoka wala hakuna kutoa udhuru kasema sasa hivi bwana watu bwana ni wa, ni misikitini miskitini kwenye mambo ya dini ni kweli hakuna uaminifu uaminifu ni mdogo lakini wajibu wako hautaondoka sasa hivi hakuna uaminifu lakini misikiti yajengwa za jengwa Labda umepatikana watu wachache waaminifu au mtu anasema bwana mimi nataka kujenga msikiti lakini nitaujenga mwenyewe. Nitaleta wakandarasi wangu hapa wa ujenzi. Mwataka nitawajengea. Mambo yanakwenda ndiyo hivyo. watekeleza wajibu wako wewe bila ya kuangalia vikwazo vinapokuzo vikwazo lazima uvitowe Dini iende mbele. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wana mtume asilikuwa ni watu waji wakitoa wakisaidia hakuna kitu kitapata maendeleo makubwa kama hakuna uwekezaji wa sawasawa hawa mashaikhi waona hawa wanahitaji kuwekeza wao kwenye muda wao wafanye utafiti hawa wanafunzi mnaoona wanahitaji kutulia wasome kwa utulivu ziko nchi robo tatu ya bajeti yake inakwenda kwenye elimu utafiti ili mambo yaendelee lazima watu wakae wasome imamu hapa angaliwe mashayikh waangaliwe wanafunzi waangaliwe na watu wanaweza watu wanaweza wakijipanga sawa sawa kutekeleza wajibu wao wanaweza ondoa wa kundi hilo na watu wenye uwezo wao kuna kundi la vijana wa Kiislamu hawa wanataaluma hawa muslim professionals daktari sio wahandisi hii wa hasibu walimu wa kundi hili limepotea kabisa wala halipi ule wajibu wao wa kimsingi wao wenyewe ambao watakwenda kuulizwa huwezi kuwa kuamwambia mtu shika 10000 kaniswale wajibu wao huo pia hawatekelezi wengi wao na wale wanaotekeleza wajibu wao binafsi basi wajibu wa dini hawatekelezi hapo ukitaka kuuliza madaktari wako wangapi watanyosha wachache na wapo wanaoswali, labda wengine hawaswali au wengine wameenda misikiti mengine wanajibagua. Msikiti ni mtutu professional bana, nitakuwa mambo ya locally, local local. Yaani anaona kuweka juhudi katika dini ya Kiislamu ni mambo ya kizamani. Kwa hiyo wataka kujenga yeye ni mhandisi, yeye ni mchoraji, architect anaweza kutusaidia afanye katika changamoto kubwa inoukumba umma wa Kiislamu ni vijana waki na moe wa Kiislamu kuchukua na moyo wa kujitolea wala si mali pekee yake ule muda na, na ule uwezo wao wapo wapi waandishi wakatoa waka, piani za kisawa sawa wao kukaa pembeni sisi waislamu bana tuna matatizo sisi umeweka mchango gani katika hilo jambo wewe toa kwanza mchango wako sasa hukuweka mchango wa kitaaluma wala mchango wako wa kimani hicho kipate unachokipata hicho wezabu wanaweka wanafungu nao langapi langapi huko wewe kipate hicho elfu kumi kwa ajili ya dini ya Kiislamu huko fanya hivyo Hilo nalo ni kundi kadhalika kuna kundi jingine kubwa la sisi waislamu kwa kawaida si ulamaa, si wanawachuone sisi wala hatuna mali nyingi wala hatuna huo uta, utaalamu kwamba ni madaktari wa Kiislamu wa kawaida kundi hili alhamdulillah kundi hili kwa kiasi kikubwa ukiangalia wanatekeleza wajibu wao na kujitahidi katika kuspeleka dini lakini kuna udhaifu pia tuwahimiza kwamba kuna wajibu wa kujipanga katika kusukuma dini kwa vipato vyetu vidogo kwa sababu tuna maduka madogo tuna magenge yetu e, masokoni kato chetu hicho hicho hicho hicho kidogo kwa mipango ya sawasawa tunakwenda huu msikiti kama tumekusudia kuujenga mfano wana msikiti umekuwa ni mdogo tujenge msikiti mkubwa bajeti yetu bigani bilioni mbili mfano basi kwa wiki moja wakipatikana watu 1000 wa kumi kumi miaka tusha tushaujenga wala miaka minne si mingi damira ya dhati na commitment ya sawasawa. sawa 10000 ambao watia bocha, 10000 ambayo wanua bando 10000 ambao ndakula tu chips ukasema hii kwa ajili ya dini ya Kiislamu na ikawa kuna, kuna mpango mzuri mambo yanakwenda na yote haya sisi tunayafanya. wale ulama kama ni wanafunzi kama ni watu wenye uwezo wao kwa makundi wewe yote haya tunayafanya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah akatulipe pepo pepo ina thamani kuliko muda wako wewe sasa mimi bwana niko ofisini siwezi siwezi tayari uko kutafuta pesa siwezi na kuna jambo la dini bwana hebu hapa msiwezi pepo ina thamani kuliko huo muda wako kuliko gari yako kuliko pesa zako na wakati huo tukifika huko utaona thamani yake sasa hivi huoni thamani tunayafanya haya kwa lengo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah subhanahu wa ta'ala atulipe pepo wewe huna uwezo wa kufundisha kwa sababu simu na wachuoni. lakini wala huna pesa kabisa kuna jengo la msikiti ukasema mimi bwana kazi nguvu yangu mimi nitabeba matofali yuhdi umeweka hiyo mimi bwana nguvu yangu balaa ya kumchukua mtu akachimba msingi mkamlipa 10200 nitachimba mimi usifikiri kwamba we umekosa we hukosi hakipotei kitu angalia Allah subhanahu wa ta'ala anakosema katika suratu ya ma kana li ahli almadina wa man hawlahum min al an yatakhalafu 'ala rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مهمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا ينالون من عدو ليللا الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وتكاني اشورنس يا اهل يجو الله اسمع هاي, هاي, هاي وفالي وقت kikanyuma wasitoke pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda katika jihadi fi sabili lillah kadhalika kujipendelea wao wenyewe juu ya nafsi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwe hivyo haifai hivyo kwa nini dhalika bi annahum hiyo ni kwa sababu wao la yusibuhum ba'mau hakiwapati wao kimu wala nasab wala tabu yote ولا مخمصه في سبيل الله ولا هوقت نجاه ketika njia ya Allah ولا يطؤون موطئ يغيب الكفار ولا ينامون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ولا هاوى هنديهم يوت كفار ولا هاوات تب يوت متكوا معادين ispokua wataandikiwa amali njema ukipata shida yoyote maadamu katika juhudi ya jihadi fi sabilillah wewe unapata mema sinja sikiu chochote inna allaha la yudhiu ajra almuhsinīn allah hapotezi ujira wa wenye kutua. ujira wa kufanya wema wala yunfiqūna nafaqatan saghīra wala la nafaka toy nafaqatan dogo wala kubwa hawatoi mali ndogo wala mali kubwa wala yaktauna wadia wala hawalivuki onde loloti katika sabilillah illa kutibalahum isipokuwa wataandikiwa liyajziyahu Allahu ahsana ma kanu ya amaluh ili Allah awalipe mazuri waliokuwa akiyafanya Allah hasahau bwana tutakwenda siku ya kiyama sisi tumefanya matendo tumeyasahau yauma yab'athuhumullahu jami'an fayanabbihum bima 'amilu ahsaahulllahu wa nasuf Siku hiyo allahu tawafua wote kisha alaambie walioyafanya allah ameadhibi wao wamesahau ulifanya hili hili allah hapotezi hata kidogo kuna watu walikwenda kwa mtume Muhammad saw sallam hata walikwenda jihad fi sabilillah hawana mali hawana mnyama hawana chochote wanafiki wakawa na wana vibaya allah alisemaje Walladhina yalmasuna almuttawi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahu faysqurun minhu sakhara Allahu minhu wa lahum 'adhabun alim Wale wana wasema bidaya wana toa mali mingi katika waislam Mna mnafik yeye hunaheri ukitoa mali mingi unajionyesha usipotoa wewe unakuja kufanya nini ya asema Allah wale wanawasima vibaya na kuobeua wanaotoa mali nyingi katika waislamu katika sabilillah na wale ambao hawana cha kutoa juhudi yao wamekuja kwa mtume wa sallam sisi hatuna bali tunanguvu wetaka tuwekeze dugo zetu katika njia ya Allah subhanahu wa taala Allah sima wanawafanyia istizaa inakuwa cheza sheri Allah anawacheza shere wao na watapata adhabu kali kazi ya dini ya Kiislamu inafanywa kwa pamoja Mwaki. na mara nyingi mimi napenda kutoa katika mfano huu kisa cha hijra ya Mtume Muhammad Allahu alayhi wasallam kama mfano mzuri wanamna, wa namna waislamu walivyokuwa wakitekeleza majukumu yao kila mtu kwa nafasi yake mpaka jambo likafikiwa lengo likafikiwa atusome sisi historia Hasa sira ya Mtume Muhammad kama matukio sira ya Mtume Muhammad ni dhahabu tunaisoma sira tunapata mafunzo ili etuweze kuyafanyia kazi Kwa ufupi na muda umekwenda nawatajia jambo moja dogo la msingi Katika hijra nzima ya Mtume nukta hiyo ni ndogo uone jinsi watu walivyotekeleza wajibu wao Mtume alipotaka kuhama kutoka Makka kwenda Madina baada ya kuwa Allah amempa amri ya ende. Safari yake ile hakutoka peke yake tu. Safari yake iliratibiwa, ilipangwa kwa mpango wa kitaalamu. Nenda katika vitabu vya wanawachuoni wa tarehe. Nenda kasome katika kitabu cha Al-Imam Al-Hafidh al ibn Kathir, kitabu chake ki Al-Bidayah wa al juzu ya tatu ukurasa 165 kwa chap ya darul yakin ameweka mwanzo akasema hijratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam binafsihil karima min makka ila almadina wama'ahu abubakr as-siddiq radiyallahu anhi hijra ya kuhama mtume kutoka makka kwenda madina pamoja naye kwa abubakr safari yake ile iliounganisha watu saba kwanza mtume mwenyewe Pili Abu Bakar mtume alimwambia Abu Bakar tutakwenda pamoja mimi na wewe katika safari hii Yemu wajua alikwenda mtume tu hivi hivi kichwa mchunga mtume akua hivyo Tatu katika watu waliokuwa majukumu ni Ali ibn Abi Talib Jukumu lake ni kulala katika kitanda cha mtume kuzuga kufar Jukumu lake jingine kurudisha amana ambazo kufar na mushrikuu wa pale makkah walikuwa kimuamini nazo mtume swaassalamu pamoja na kwamba ni adui yao lakini wanamuamini kama ni mtu muaminifu amana hii hey, irudishe hii hey, irudishe hii hey, irudishe mimi naondoka halafu lala hapa mabwana hawajui mimi nipo kumpa mimi nishaondoka mwingine ni asma binti abubakar bibi huyu alipokuwa kazi ya kutengeneza chakula na kuziba siri kwa sababu mtume wa salamu kimtakati kutoka maka kwenda madina unatoka kusini na kwenda kaskazini hakupita njia ile yeye akarudi kusini zaidi ni mkakati wa hata hata kule kuondoka kwake kwa siri pia ilikuwa ni mkakati. si kwa sababu eti yeye dhaifu mtume alikuwa jasiri sana kwa sma alikuwa jukumu la kupeleka chakula na nenda kasome kitabu hicho kilichokutajia utawakuta wametajwa hawa na majukumu yao waliopewa. Watano walikuwa ni Abdullah mtoto wa Abubakar. Huyu alipewa jukumu la kusikiliza habari na kuzipeleka Intelligence. Kitengo muhimu hicho. Kama wapo hapa watu wamekuja kusikiliza habari, Asema nini yule bwana wasipeleke ambapo wanaona panafaa. Kitengo hicho ni muhimu. Mtu mwingine watano, wasita alikuwa ni Amir ibn Fuhaira alikuwa ni maula wa Abu Bakar na kazi yake huyu ilikuwa ni kupeleka maziwa lakini alikuwa anakwenda kuchunga mbuzi patika ile njia unajua anakwenda kuchunga mbuzi kwa sababu gani kimkakati kwa sababu asma bin Abdurrahman anapeleka chakula Abdullah anapeleka khabari na Waarabu ni wataalamu wakati huo wa kuzifuatilia nyayo ili kuvuruga mazingira hayo chunga mbuzi katikati ya barabara ile watu wasijue kwa sababu ungejulikana mtu wa saba alikuwa ni Abdullah ibn Uraikit huyu akuwa muislamu na inajuzu kumchukua mtu katika wasi wa katika majukumu ambayo anaweza kuyatekeleza kwa uaminifu wake huyu alikuwa ni mushrik mtume alimkodisha huyu bwana awaoneshe njia kwa sababu hwa njia hawaijui ni waliotaka walioitaka ya kimikakati kila mtu katika watu saba hawa alitekeleza wajibu wake wake kwa waume binti Abu Bakara chakula alifuatwa nyumbani kuuliza baba yako uko wapi ya kusema Abdullah alitekeleza jukumu lake Amir ibn Fuaila alitekeleza jukumu lake Ali ibn Abi Talib kataka hakuogopa kilichotokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifika Madina Allah angeza kumchukua mtume kulala kuamka akampeleka Madina lakini sio mwenendo wa kimaumbile huo twafunzwa hapa chumu hapa sasa kuna mambo yanaweza kutokea ya kimapirifu ambayo nyinyi binaadamu kwa mpango wenu hamuyawezi kwa sababu nyinyi ni dhaifu mambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio shughuli yake walikuja wale washirikina mpaka katika pango wakachungulia hapo Abu Bakari analia asema tumekwisha mtume mtume anawaambia inna Allaha maana sisi tumesha tekeleza wajibu wetu tumeshaipanga timu timu inafanya kazi mambo yaliyo nje ya uwezo wetu tunamwachia nani Allah اذ kala lahu صاحبه la tahzan ان allaha معنا Allah ipo pamoja nasi hawakumwona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam لازم نتتكلم واجباتنا في كمنقلها مبل ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على سيدنا محمد قوموا الى الصلاه